Радіо Родина твоя хвиля. Добрий день. Ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Стопакова та Світлана Грицина. Мабуть, сьогодні ви вже встигли дізнатися багато цікавого. А хочете дізнатися ще більше? Якщо так, то залишайтеся з нами на хвилі першого каналу Українського радіо. Вітлано, а які цікавинки сьогодні звучатимуть в ефірі? Для початку у програмі загадки мови мовознавець Леся Мовчу розповість про парадокси української граматики. Справді, граматика – штука непроста. І тут, як ніде, треба бути уважним і спостережливим. А про що буде твоя сьогоднішня програма після уроків? Поговоримо про цінісні орієнтири сучасного юнацтва, а також про те, яку людину можна вважати досконалою. А що на нас чекає у програмі «Старшокласник»? Ми з учнями поговоримо про щирість та відвертість, з'ясуємо, чи завжди потрібно казати правду, а ще дізнаємось, хто такий справжній друг і як зберегти дружні стосунки надовго. Світлана, ти пам'ятаєш, які іменники належать до категорії «істот»? Очевидно, це назви людей і тварин, а ще міфологічних героїв. Тоді чому слово «натовп» належить до категорії «неістот», адже «натовп» формують люди? А про це та багато іншого вже зараз нам розповість мовознавець Леся Мовчун. Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» та її автор і ведуча Леся Мовчун. Які парадокси відкриває нам іменникова категорія істот і неістот? Коли поет стає піїтом, а коли – трударем поезії. Що цікавого про неділю зберігає мовна картина світу українців? Слухайте далі. В українській мові є дуже своєрідна іменникова категорія. Категорія істот і неістот. Про неї вам уже розповідали на уроках. Цей матеріал вам, напевне, здається досить легким. І справді, що тут може бути незрозумілим? Камінь – неістота, черепаха – істота, горіх – неістота, білка – істота. А дерево – істота чи неістота? Воно ж розвивається і росте. Але звернімо увагу, категорія істот і неістот граматична, а не біологічна. Тому живе з біологічної точки зору може виявитися, так би мовити, неживим з погляду граматики. І навпаки, сніговик – істота, іграшкова лялька, міфічна русалка, казковий змій і неіснуючий привид також належать до істот. А до неістот включають сукупності живих створінь – людей, тварин, птахів і комах. Тож виходить, що народ, натовп, колектив, гурт, бригада, загін, полк, зграя, стадо, табун, отара. І рій – це неістоти. Отже, якщо підвести риску, то до категорії істот належать іменники на позначення людей, тварин, а також міфічних істот та іграшкових виробів, які ми наділяємо людськими або тваринними рисами. Категорію неістот складають іменники, назви предметів, речовин, рослин, ознак і дій та абстрактні іменники. Ви можете запитати, а для чого взагалі замислюватися над цією проблемою? Річ у тім, що знання розподілу на істоти та неістоти важливе для правильного відмінювання іменників. Наприклад, іменники чоловічого роду, які належать до другої відміни, можуть мати в родовому відмінку однини закінчення «а» – «я» та «у» – «ю». Слід пам'ятати, що назви істот у цьому випадку мають лише закінчення «а», «я», «друга», «горобця», «домовика». А назви неістот істот можуть мати і закінчення «а», «я», і закінчення «у», «ю». Звичайно, відповідно до норм української мови – комп'ютера, стільця, табуна, народу, снігу, перцю. У знахідному відмінку іменники чоловічого роду однини – також мають різні форми відповідно до своєї категорії. Побачити друга і побачити корабель. Отже, назви істот у знахідному відмінку мають таку саму форму, як і в родовому. Лишитися без друга і побачити друга. А назви неістот – таку саму форму, як і в називному. Корабель пливе і побачити корабель. У множині розрізнення істот та неістот притаманне всім трьом родам чоловічому, жіночому і середньому, збирати друзів – збирати гриби, ловити пташок – ловити сніжинки, малювати кошенят – малювати яблука. Проте деякі іменники неістоти можуть набувати обох форм – взяти ніж – олівець і взяти ножа – олівця. Назви ж істот свійських тварин ми також можемо вживати в паралельних формах. Пасти овець і пасти вівці, напувати кіз і напувати кози. Не порушимо норми із іменником «мікроб». Досліджувати мікроби і досліджувати мікробів. Обидва варіанти правильні. Передача «Загадки мови» триває. З вами Леся Мовчун. Збагачуємо свій словник і вживаємо синоніми правильно. Сьогодні я пропоную дізнатися трохи більше про слово поет. Перш за все, запитаю вас, чи вживаєте ви сполучення поети і письменники? Наприклад, українські поети і письменники часто звертаються до фольклорних образів. Якщо так, то ви припускаєтеся помилки. Це звучить так само дивно, як і фраза «збирати яблука і фрукти», чи «у вазі стоять тюльпани і квіти». Письменник – той, хто пише художні твори, особа, для якої літературна діяльність є професією. Отже, письменники – це і є поети. А крім поетів, до когорти письменників належать прозаїки і драматурги. Тож речення, яке я навела як неправильний приклад, варто змінити. Українські письменники часто звертаються до фольклорних образів. Або ж, якщо потрібно деталізувати, перефразуйте. Українські поети, прозаїки і драматурги часто звертаються до фольклорних образів. Жінку, яка пише віршовані твори, називають поетесою і поеткою. Причому останнє слово ще років 20 тому вважалося застарілим. Нині ж воно активно відроджується і знову входить у загальномовний фонд. Наприклад, казала поетка із досвідом, «Люди, чого бенкетуєте, заклавши в рани отверзлі пальці свої брудні?» – Мар'яна Савка. Поетів, відповідно до їхнього жанру та особливостей творчості, називають ліриками, сонитярами, пісенниками, одописцями, пародистами, імпровізаторами тощо. Поета, доробок якого став взірцем у літературі, вважають класиком. «Живий поет, не класик, не естет, він дійсний світ, отбити в пісні мусить» – Дмитро Загул. Поет до своїх колег може звернутися перефразом «товариші» або ж «друзі по Перу». Тобі за книгу сиплються похвали від читачів, а ти – не доберу. чого ж це, як води в роти набрали? Мовчать колеги, друзі по Перу – Анатолій Бортняк. Поет з відтінком урочистості називає себе перефразом «трудар поезії». «Я рядовий, не в командирах, трудар поезії простий». Перефраз «майстер пера» вам, друзі, відомий. «Майстром пера», а ще просто «майстром», «митцем» називають будь-якого талановитого письменника, незалежно від жанру, в якому він працює. А уявіть собі ще гірше, що кожен майстром став пера, і людство всілося за вірші – а у футбол ніхто не гра – Анатолій Бортняк. Поетичні тексти дають нам багатий матеріал перефразів, якими називають себе і своїх колег поети. Скаже нарадь, що присяглась словесності на вірність – Юрко Покальчук. Алхімік мудрих слів, механік людських мас, повстань майбутнього Сурмач, неустанний хімік слів – Євген Маланюк. Василь Дергач дає свої визначення перефрази – Поет – немов дрібна зернина, не має її тихій шмеліш. Поет – заряд із динаміту. Поет – і найніжніша ласка, і найлютіший в світі гнів. Не менш патетичний у своїх формулюваннях Петро Ребро. Поет – це правда, котрій любо з ясними римами дружить. Це сповідь віку, одкровення людських, галактик і світів. Це неминучість, це натхнення на веслах дум і почуттів. Поет – це пульс епохи, врода, її цнотливість, чистота. Або ж поет – це донор, якщо він поет, що кров дає і хворим, і здоровим. Застарілим є перефраз улюбленець муз. «В кожнім улюбленці муз Бога я серцем вчував», – писав Микола Зеров. Поетів образно називають ім'ям міфічного співця Орфея – Саме так звернувся до молодого Павла Тичини поет-неокласик Микола Зеров. Новий Орфею, славний в окларнеті. Застаріле слово «піїт» – «піїта» – згадаємо вислів Богдана Ігоря Антонича «я звичайний піїта». У сучасній мові набуло іронічного відтінку, а суфікс «ик» надає йому зневажливості. Чому вклоняємось пейзажу? Куди в нас музу занесло, співа такий піїтик, маже, забувши дням бува число. Встига задумливий піїта талант розвіявши як сни, замалювати в день півсвіта берези стан і шум сосни. Андрій Малишко. За старілим іменником витія називали майстра усних промов, у тому числі віршованих. Були ж такі витії світлочолі, високі, чисті, праведні слова Краса і воля в кожному глаголі, любов безмежна, туга світова, Анатолій Бортняк. Застарілі іменники віршувальник, віршописець, віршник, віршівник, віршар у сучасному контексті також можуть ставати зневажливими назвами поета. Дантесе, добре що тебе не стало, що канув ти, як мовиться у лету. Ти все одно на віршарів оспалих, Гордуючи не звів би пістолета. Анатолій Бортняк Він зневажливо називає бездарних, Але плідних поетів борзопистями. Сухими строфами поеми блукають привиди, Які нагадують ходячі схеми, Бездушні копії людські. Блищить портрет, немов ікона, Єлейно пахне кожен штрих, була б не зайва заборона для борзописців отаких. Невмілого бездарного поета найчастіше називають графоманом. «Замілкай кривати Борозенко, що проклав з похмілля чи в туман графоман Аврелій Морозенко» – Анатолій Бортняк. А слово «блудом» можна назвати не тільки поета, а й представника будь-якого жанру. Тож опирайся, як можеш, словоблуду, душа в якого темна і брудна. Йому плювати на джерела вічні, цинічна лайка, ось його тасьма. Свої у нього неорфографічні, порнографічні правила письма. Анатолій Бортняк. Дошкульним неологізмом потворець називає Бортняк письменника, який пише огидні, непристойні опуси. «Ти не творець, а потворець єси». Його ж презирливо іменує письмаком. Для газет клозетних чи програми каналізаційної що мить, цей письмак про те, що під ногами й поміж них, звідомити спішить. Друзі, які ще не названі сьогодні іменники синоніми і перефрази на позначення поета, ви знаєте. Надсилайте відповіді на адресу передачі. Автор найкращої відповіді отримує в подарунок книжку. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Перегорнімо останню сторінку і поговоримо про те, як неділя представлена в уявленнях українців, зокрема в нашій мовній картині світу. Наші предки вірили в легенду, що Мати Божа ходила до кожного дня тижня по черзі і просила прийняти її. Понеділок, а за ним вівторок, середа та інші відмовили. Вони ж бо працюють і Мати Божа не зможе у них відпочити. А от сьома днина, неділя, привітно поставилася до Божої Матері і дала їй перепочити. З того часу, як вважалося, неділя перебувала під небесною опікою. За християнською традицією, неділю присвячували богові, тож багато заборон прив'язували до церковної служби. Наприклад, зранку до служби не годилося їсти, ходити до корчми, курити люльку, виносити сміття з хати, топити в печі, варити їжу. А обідали вже після служби Божої. Цей день був святковим. Для такої нагоди вдягали чисту сорочку. Як неділя, то й сорочка біла, мовиться в прислів'ї. Існує й інший його варіант про змушеного багато працювати трудівника. Не тоді мені неділя, як сорочка біла, а тоді, коли маю час її взяти. Взагалі, робота в неділю заборонялася. Зокрема, не дозволялося прати, рубати, шити, навіть приносити воду здалеку. Казали, неділя не для діла. На щодень тримали пораду. «Сховай слабість на неділю, бо тепер робота є». А от ледачих висміювали. Йому щодня неділя. Фразеологізм «сім неділь на тиждень мати» так і тлумачиться. Ледарювати, уникати праці, нічого не робити. Наша передача завершується. Нагадую конкурсне завдання.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 Радіо Родина найрідніша радіохвиля. Нагадуємо, з вами Радіо Родина. У студії ведучі Світлана Грицина та Наталя Ступакова. Наталю, а що ти найбільше цінуєш у житті? Для мене найважливішим є любов, справедливість, чесність і порядність. А як ти думаєш, які ціннісні орієнтири у школярів? Про це ми дізнаємося у програмі Після уроків. Напевно, всі ви, друзі, дуже хотіли бути досконалими. А ось яку людину можна вважати досконалою – це споконвічне питання. Нині ви будуєте плани та перспективи свого майбутнього життя. Які ж ціннісні орієнтири сучасного юнацтва? Говорить учень Малинської школи номер 3 Ілля Максименко. Цінності – це те, що люди вважають головним у їхньому житті. Для когось це гроші, для когось – діти, для когось… Природа, наука. Як ти вважаєш, ось ці цінності, як вони формуються у людини? Звідки з'являються? У людини відчуття, що щось цінніше. Впливає оточення, близькі друзі, родина, а також відкриті джерела інтернет, книги, журнали, газети. Ось стосовно всього цього, що ти назвав, на твоїх однолітків найбільше що впливає? На мою думку, на юнаців найбільше впливає інтернет а також оточення, близькі друзі. Як тобі здається, все, що ви можете взяти з інтернету, з сучасних газет, журналів, чи справжні цінності воно прищеплює? Коли як. Кожна людина шукає для себе щось, Своєрідне важливе. І вона може знайти і справжні цінності, і хибні. А як можна розібратися? Де є хибні цінності, де є справжні цінності? Оце вже покаже життя. Звісно, з часом життя все розставляє на свої місця. Саме тому помилки історії у майбутньому завжди помітні та зрозумілі. Завдання в тому, щоб не припускатися помилок нині. А проблема – тому, що, на жаль, момент істини часто настає лише тоді, коли помилки вже зроблені, коли починаєш розуміти, що досі жив не так та робив не те. І ось лише тоді відбувається переоцінка цінностей. Шкода, що спочатку ми вважаємо цінним щось зовсім неважливе. І лише згодом змінюємося внутрішньо та розуміємо, що по-справжньому цінне, говорить Ілля Максименко. Був такий момент, коли я все переоцінив і зрозумів, в дитинстві для мене у мене найбільшою цінністю були мої друзі, як тоді вважав. Зараз, на даний момент, в період юнацтва, я переоцінив і зрозумів, що найголовнішою цінністю для мене є наука, також сім'я. Що сталося? Чому така відбулася переоцінка цінностей? Друзі виявилися не справжніми друзями? Друзі виявилися не справжніми друзями, а Тих людей, яких я не вважав друзями, допомогли мені і в розвитку моїх наукових інтересів, і встановлені мене як особистості. Коли відбувається така переоцінка цінностей, це боляче, чи це нормально сприймається людиною? Для кожної людини по-іншому. Це все залежить від самої людини, яка вона. Для когось може бути боляче, настервна. Для когось це нормально. А як ти це сприймав? Я сприймав в тому аспекті, що це все життя. Життя готує людям багато непередбачуваних подій, змін, і це все потрібно сприймати нормально.